Nici eu nu știu. Degeaba am spui să joc totul pe o singură carte. Nici eu nu știu când iubirea e prea aproape sau prea departe. Sunt ca un arbore cu creanga retezată în primăvară, când se mustește în căpșorul lăstarului, tocmai din rană. Dragostea noastră era atât de rară, ca o floare crescută pe stâncă, lângă prăpastia cea mai adâncă. Ca un vârtej am înaintat unul spre altul, am zburat după înalta frecvență a undelor și ne-am trezit ca un arbore cu crengile împletite în ghirlandă de sărbătoare. Florile ne s-au mutat în ochi. A mutat primăvara în iarnă. N-am mai așteptat vântului Marte zăpada s Și ce bine era să stăm așa, cocoțați în cârca lui Dumnezeu. Tu erai și copil și iubit și tată și zeu. Oare Dumnezeu s-o fi supărat că nu-l mai băgam deloc în seamă de te-ai repezit ca vântul turbat și ai răvășit poiana pregătită pentru dragoste? Ce proști eram, nici nu știam că nu suntem singuri. El, marele El, neobosit ne învârtea steaua din frunte și nu vedeam puntea îngustă pe care trebuia să trecem spre înalt. Tu ai făcut în gol un salt zicând că viața nu e poezie și eu am alunecat după tine să-ți oblojesc rănile. Acum, ce am mai putea face? Cum ar putea oare arăta un gest fatal? Vrei să-mi fii trambulină pentru saltul mortal?